В София започна Pride Film Fest, който продължава до 12 юни и отново превръща екрана в цена за истини, които често остават в сянка или под тежките павета на стереотипи и табута. Това издание е по-особено. Той е посветено на Марко Марков, един от пионерите в лъгъбата и движението у нас, който неодавна напусна този свят преждевременно. За смисъл риска каузата на фестивала. Добър ден на адвокат Деница Любенова. Здравейте. Юрист, активист едно от лицата на тази трудна кауза наречена човешки права. Тя е председател на неправителствената организация ЛГБТ и действие с доказан опит в стратегически дела пред Европейския съд по правата на човека и в България също така, нека да си кажем. Защо и как решихте този филмфест да почете личността и приноса на Марко Марко? в рамките на този фестивал. Да, същност Марко беше един от основателите на лъговата Организация Действия и основател на филмовия фестивал от 2011 година, който продължава. Марко реши да напусне този свят на 27 февруари тази година, защото не можеше да се справи с цялата или омразата в света беше толкова много нараснала, че повече не намираш смисъл да продължиш живота. Марко беше една много чиста личност, истински активист, човек, за който каузата беше в сърцето му и душата му. Но да, той още от ранна детска възраст е бил подложен на страшна омраза в училище, в дома си, на улицата, многократно е бил нападан. И въпреки, че преди около 9 години реши да живее извън България, на място, където правата му са зачетени, тази болка в лъгбата хората и особено в младежите и момчетата, които биват нападани, които са по-нежни, тя остава. И тя остава за цял живот. Знаем, че в момента има възход на твърдо консервативните, авторитарните лидери. Виждаме нещо като консервативен геополитически триъгълник. Доналд Тръм в Белия дом, Орбън, който продължава да затяга контрола върху унгарското гражданско общество. Там стои под въпрос гей прайда, планиран за края на юни. Владимир Путин, който използва анти-ЛГБТ реторика като част от тази идеологическа война, която води с така наречения Запад. Как този глобален контекст според вас Кат Любонова отеква и унива.